Într-o lume deloc imperfectă și în care trebuie de foarte multe ori să discutăm cu persoane sau despre subiecte care nu se ne sunt deloc dragi, mai ales sufletului, trebuie să recunosc că ca jurnalist și ca jurnalist, nu, ca jurnalist de televiziune ai uneori o bucurie uriașă. În această seară este una dintre cele serii în care te simți... Bucuros să faci ceea ce fac eu Și sper că această bucurie a mea să vă transmit și dumneavoastră Pentru că după ce am făcut câteva emisiuni memorabile Cu oameni de cultură români Cu oameni veniți de la Radu Varia, La Horea Roman Patapievici De la Gabriel Liceanu La Neagu Giuvara Și multe, multe, multe altele Acum am în fața mea un român absolut un om care, chiar dacă se află departe de România, știe exact ce se întâmplă în ea. Și voi vorbi cu Andrei Șerban, este unul dintre invitații pe care mi-am dorit de foarte mult timp. Bună seara, domnule Bun. Șerban, bine ați venit la Realitatea TV, la Jocul de Putere. De ce vă aflați în România? Pentru că locuiți la New York, lumea trebuie să știe asta, ați avut un proiect sau aveți o, o mulțime de, de proiecte în România, dar ați avut unul pe termen lung, ați venit după 90 la Teatrul Național, ați venit în România, ați stat câțiva ani. Acum sunteți din nou la New York, dar vă întoarceți acasă, vă întoarceți la București. De ce mm. acum? Care sunt proiectele la care lucrează Mă întorc, adică am, am, am trecut prin mai multe exiluri. Am fost exilat de mai multe ori. M-am autoexilat exilat tânăr fiind când am ajuns la New York plecat pe un trei luni de zile realmente ca să doar să, să, să avem o bursă de, de studiu la New York și s-a întâmplat să fac un spectacol la, la, la Teatrul La Mama din New York unde New York Times a, a scris o cronică atât de extraordinară încât am primit zeci oferte dintr-o dată. Deci mi-am amânat revenirea, realmente mi-am amânat revenirea și era și ani în, în care Ceaușescu fusese în, în, în Corea și în China și am învățat despre Revoluția Culturală și a venit și a impus tezele celebre teze și cenzura în România a devenit atât de înfiorătoare încât am fost uh, sfătuit să nu mă întorc pe un moment, dar niciodată n-am renunțat la cetățenie. Deci am continuat să, să trăiesc și să, să lucrez în așteptarea revenirii. Și am revenit după, după, după 90 la Teatrul Național, am luat direcția la teatrul Național și tot ceea ce am făcut acolo la început a, fost chiar, chiar, a, a avut o însemnătate, a, a, a, a, am ajutat, a, a fost nevoie de mine pentru ca să deschid, să deschid teatrul românesc și, și, și spectacul românesc spre o altă, o altă calitate. Însă după trei ani de zile am avut, mi s-au pus foarte multe bețe în roate din toate părțile, din afară, dinăuntru, de peste toți, nu vreau să descriu prea mult și am plecat, m-am autoexilat a doua oară. După care însă, s-am revenit pentru că vreau ca, să, vreau ca să lucrez în limba mea, e important să lucrez în limba mea, e important să lucrez cu tinerii în special... Um, pentru că tinerii îmi dau totdeauna un, un, un impuls uh, uh, îmi dau o forță, un elan pe care, de care și eu am nevoie și, uh, și de aceea uh, simt că publicul are foarte multă dorință de a, de a primi uh, spectacole pe care le fac, sau pe care le facem împreună, pentru că e o artă colectivă, arta teatrului și, uh, și simt că are rost să revin. Nu pot să stau aici tot timpul pentru că continui să fiu profesor la Columbia University, sunt șeful catezei de teatru de la, de la, din New York la Columbia University, deci am tineri și la New York, am tineri și în România și îmi plac și ei și ăștia. Cum sunt tinerii din România? Cum este publicul din România? Cum a evoluat publicul din România din anii 90, cel pe care l-ați cunoscut în selele Teatrului Național, la publicul pe care îl vedeți acum în sala operei din Iași sau operei naționale din București sau pe scenele teatrelor unde veniți cu piesele noastre? Um, e greu de spus, pentru că în 90 uh, Publicul venea cu o sete de altceva, extraordinar, nu numai publicul, actorii, toată lumea. O sete imensă de schimbare. Și uh, tri tr trilogia greacă, în, în piesele grecești, antice pe care le-am făcut, au însemnat enorm. Fiindcă, și pentru noi și pentru dumneavoastră. Da, pentru că afară erau minierii care veneau în piața universității, înăuntru erau uh, soldații greci care asediau femeile troene și publicul. Deci era un fel de oglindă aceea se întâmpla afară, înăuntru. Deci era un spectacol politic, fără să fi vrut eu să-l fac politic, era un spectacol politic, foarte puternic. Între timp, societatea se schimbă și s-a schimbat. Publicul se schimbă, teatrul se schimbă și aici este foarte greu de, de, de spus pentru că trebuie și noi, oameni de teatru, să găsim mijloace noi. Întrebarea e tot timpul aceeași. De ce facem teatru? De ce? Pentru cine facem teatru? Care este scopul teatrului? Din Grecia Antică până azi, ideea de a face teatru care să aducă o hrană a rămas aceeași. Dar formele se schimbă. De exemplu, citim despre o republică, citim despre Grecia Antică, cărți minunate, tratate minunate, despre democrația ateniană, despre ce înseamnă să care este republica perfectă. Și vedem că în timp toate aceste idei pe care le citim în cărți, care ne, ne, ne, ne epatează, sunt extraordinare, vedem că ele nu se aplică. Nu se pot aplica. Pentru că timpul e în schimbare. Ceea ce a fost ieri, a corespuns pentru el, a funcționat ieri, azi nu mai funcționează. Trebuie să fim tot timpul în, în pas cu vremea, cu momentul acesta. Iar momentul acesta este un moment foarte greu de definit, ce se întâmplă. Nu numai în România în lume. Este un moment de enormă confuzie. Un enorm de, de, de derută adâncă, morală, socială. Nu să știe încotro mergem. Nici în România, nici în lume. Iar teatrul trebuie, și în, câteodată am impresia că suntem puțin în, în urmă, să fie oglinda ceea ce se întâmplă acum. Am să vă întreb, n-am cum să nu vă întreb de drama refugiaților sau de ceea ce înseamnă imigranții care ne. vin, care au început să vină în urmă cu un an spre Europa, acum exodul s-a oprit puțin, ne. dar sunt 3 milioane ne. în Turcia, despre terorismul care afectează societățile civilizate, vorbim aici de Franța, de Belgia, de Germania. Cum vedeți acest lucru? Ce, cum se schimbă? Se schimbă ceva în lume în momentul ăsta? Simțiți o schimbare la nivel global? Da, sigur că da, schimbare imensă care se... În moment, o, spun banalități toată lumea, știe, nu spun nimic original dar e, e, e un moment e exact ca mers pe sârmă pentru că ori treci or casă, exact ca și cu, uh, cu probele de foc al lui, al, lui Taminoș Pamina în flautul fermecat ori treci prin probele de foc ori or, or te arzi sau te neci iar ideea asta în care, în care uh, toți politicienii care nu au deloc o viziune clară a ce trebuie să se întâmple, a ce trebuie să fie acum și care ezită foarte mult între două și, și, și faptul că în România încă nu avem, nu avem niciun fel de invazie a acestor sărmani, sărmani oameni fără, fără, fără casă și care nu, nici nu au avut cutremur, un alt cutremur. Deci ceea ce e, e, e foarte greu de definit acum este unde ar trebui să ne situăm pentru că într-un fel umanitar, să spunem ar trebui să avem foarte multă milă pentru acești uh, oropsiți, dar când vedem că printre ei sunt atâția care au bombe și care ne pot distruge de la o clipă la alta e foarte greu de dat un răspuns deci îmi pare bine că nu sunt politician nici n-aș vrea să fiu dar știu că nu le e ușor să, să ia vreo decizie. Este, este într-un fel uh, o, o, o, o, o mișcare planetară. Știți, în. în asta o spun de un fel de, de citat favorit al meu: în, în, în epopeea Mahabharata, care este, este epopeea cea mai extraordinară a Indiei, de, de 3000 sau 4000 de ani vechime, în care sunt cărțile acestea extraordinar de înțelepte ale, ale, ale, ale Indiei vechi, se spune că există o perioadă în, în cosmos în care trecem prin prin ceea ce ei numesc, indienii numesc Kali Yuga. Kali Yuga înseamnă că este o mișcare a planetelor care face ca la un moment dat să mergem înspre ascensiune, înspre sus și alte perioade să mergem înspre întuneric, înspre în jos. Și acum se pare că trăim, începem să intrăm în această perioadă de Kali Yuga în care absolut totul toate energiile ne trag înspre întuneric, ne trag înspre negativitate, ne trag înspre ură, ne trag înspre frustrare, ne trag însă, în, în, în tot ceea ce face ca să ne simțim îngrozitori, să nu ne iubim unul pe altul și să ajungem, dacă nu rezistăm, dacă în, ce, în noi ceva nu rezistă acestei aceste forțe uriașe care este, vine de undeva, din altundeva, vom ajunge să trăim momente destul de de dureroase, destul de grele. Noi, oameni pe planetă, inclusiv românii, <gângătă> deci, da, dacă e adevărat asta, de, de, de aceea revin și, și spun rolul artei. Pentru că tot ceea, ce, tot ceea ce pot să vorbesc este arta, pentru că acolo, acolo, mă, acolo chiar mă pricep. Acolo, la, la, la întrebările noastre sunt, sunt puțin un diletant, pentru că nu prea am răspuns. Ar trebui să întrebați oamenii. Dar știu că urmăriți. Dar simt că rolul artei este să ne amintească faptul că oameni fiind trebuie să, să să ne iubim și să ne respectăm unii pe alții. Și această idee că faci ceva pentru celălalt și că nu ești doar pentru tine, că nu ești doar pentru egoismul tău, nu ești ca să pui doar pe tine în evidență, ci ești acolo ca să dai mâna altuia să-l ajuți pe celălalt. Iată ce lucru extraordinar se întâmplă. Ei bine, arta, chiar dacă tremur nu vine, arta ne poate aminti că de aceea suntem creați, că de aceea suntem aici ca să fim oameni. Sunt românii de astăzi, așa cum îi regăsiți de fiecare dată când veniți acasă în România, sunt românii de astăzi mai răi, mai răutăcioși, mai însingurați decât cei din 90? Iar vorbesc pur subiectiv, pentru că într-adevăr, când vin foarte, foarte mulți sunt în teatru, pentru că lucrez, vin să lucrez, sunt, sunt ca și cum aș fi izolat într-o insulă care se numește teatru, în care încerc să, să creez cu actorii uh, un fel de situație ideală ca să prezentăm publicul care vine un fel de de, de, uh, de mâncare de înaltă calitate, să oferim o mâncare de înaltă calitate, ca să ne amintim cu toții de omenie, de, de ce înseamnă să fim oameni, oameni, cu adevărat oameni, și nu sub oameni, deci, uneori când văd și când privesc emisiuni de tele la televiziune, când văd cât de multă cât de multă confuzie e și în uh, uh, știrile uh, The Breaking News, care ne fac doar să, să stau acasă și să mi se facă frică. Adică sunt făcute ca să facă frică. Tot ce e mai rău, tot ce e mai negativ, tot ce e mai catastrofal, astea sunt alese. Nimic bun, nimic pozitiv, nimic care să-ți dea Uh, um, un fel de, de speranță că e bine să trăiești viața și că e bine să simți într-adevăr că ești în viață și că, pe planeta Pământ că ești în viață și că e bine și că e frumos, că poți să respiri. Nu. Ți se dă în cap, se dă în cap cu o știre mai îngrozitoare decât cealaltă. Comentariile care se fac la televiziune sunt rare ori îmi dau ceva nou care să mă satisfacă ca privitor văd oameni care ori se ceartă unii cu alții, ori sunt partinici, ori vezi clar că ei vor să apoi un partid sau un altul. În loc să vedem, numai, cum putem să ajungem la ceva care este o înțelegere superioară, o înțelegere mai adâncă, care este deasupra noastră. Adică să ne punem capul toți la contribuții, că niciunul din noi nu este dăștept destul, să vedem că poate toți împreună ajungem la ceva care este o înțelegere care este mai mare decât a fiecare dintre noi. Ei bine, arta, iar vin la artă, teatrul te face să primești asta. De ce? Pentru că privești la televizor. Mi se face frică, mă frustrez, devin negativ. Mă duc la teatru cu această negativitate. Intru în sala de teatru, mă așez pe scaun, se ridică cortina și începe spectacolul. Dacă spectacolul din fața mea îmi dă viziunea a unei alte realități, îmi arată oglinda, cum spune Shakespeare, că teatrul este oglinda vieții, îmi arată oglinda oameni buni, uite cum sunteți. Sunteți ca ăștia de pe scenă. Și noi cei de pe scenă suntem ca voi. Toți suntem la fel, suntem în aceeași ciorbă, să spunem, dar putem să ne ridicăm peste această ciorbă și să devenim mai altfel. Deci ceea ce în Grecia antică se numea catarsis. Catarsis era ca metanoia în religia ortodoxă. Stare de transformare, de schimbare, spre altceva. Deci putem să înțelegem o catastrofă, cum este aceea cu tremul lui. Putem poate să înțelegem ce se întâmplă în politică, că de fapt aproape 99% din politicieni sunt niște mincinoși. Când ne mint ca să primească voturile în campanie fac promisiuni pe care ei singuri știu că nu le vor respecta, dar le fac pentru că trebuie să cread în aceste promisiuni mincinoase, iar noi trebuie să-i acceptăm. Și după ce am acceptat, după aceea ne jeluim, ne plângem și ne plângem și ne plângem de politicienii care ne conduc, care nu ne convind. Dar cine i-a ales? Nu noi? Deci aici e problema, vedeți? E, e interesant. Deci revin, adică merg în pe direcții, dar, dar arta e singurul loc în, în, în înțelegerea mea, pentru că doar acolo trăiesc, în care pentru moment venim la teatru, vedem ce se întâmplă, vedem, cum să spun, oglinda incomodă, poate, a, că suntem cum suntem, dar ne dă ceva în plus. Ne dă faptul că prin această concentrare de viață care este teatrul, este, este teatrul e ca viața, exact ca viața, dar viața concentrată. Ne dă o posibilitate de a vedea altceva, de a vedea că totuși putem ieși din acest marasm să putem avea idealul, dorința unui ideal, a unei viziuni, că suntem aici pentru altceva, că trebuie să trăim altfel între noi și că trebuie să mergem acasă, poate puțin mai înțelegători, poate puțin mai înțelepți, poate puțin mai, uh, mai maturi. Citeam în uh, interviu dat de dumneavoastră colegilor de la Q Magazine, Florian Ijucan, uh, în care vorbeați de soldatul de ciocolată și de o punere în scenă la a lui George Bernard Show, la San Petersburg, piesă pe care ați spus o la Odeon uh, în urmă cu uh, mai mulți ani. De ce soldatul de ciocolată? Pentru că același lucru l-ați dus și la San Petersburg. Și da. acolo ați avut un comentariu foarte interesant legat de asemănările uh -huh. din piesa de teatru și Rusia lui Putin actuală. Da. E o piesă, e o comedie de show, care, întâmplător, vorbește, scrisă în, la sfârșitul secolului 19, nici măcar secolul 20, în care, total, dintr-un fel de, de intuiția genială a acestui om foarte inteligent, care era Bernard Shaw, să face că el pune povestea acestei piese în Bulgaria. De o țară spre a Habarnaven, dar era în Bulgaria, a fost un război uh, sârbo-turc, care a durat 20 de zile, un război ridicol, foarte mic, în care, în care erau forțele europene pe de-o parte și erau forțele slabe pe cealaltă parte și se luptau între ele. Deci era un moment ca un fel de destrămare a Europei atunci, în Ostră-Ungar. Ceva foarte vag și neînsemnat, fără, fără mare importanță. Și după aceea s-a semnat un armistițiu la București. Și uh, personajele acestei, acestei piese sunt niște burghezi uh, bulgari destul de, de ridicoli, destul de, de înguși la minte, care merg din când în când în piesă să se scrie, merg la, din, din Bulgaria, merg la, la rafinata Opera Națională Română din București să vadă opere, pentru că la București sunt opere foarte alese. Ei bine, cu, toată, cu tot scandalul care a fost la Opera Română, după cum știți recent, Ia, pentru mine să vă întreb și de acest pentru, acest pentru mine să, să fac această piesă, care nu s-a făcut în România cred niciodată, să -o, o traduc împreună colaboratoarea mea da, Daniela Dima, să o traducem din engleză în română și să o punem în scenă la București, este ca un fel de, de, de cadou, ca un fel de ofertă pentru public, care deja s-a la repetițiile deschise care ne-am făcut în vară, s-a amuzat copios la această, la această comedie care are însă și aspecte grave ca orice comedie pentru că în același timp se vorbește despre destrămarea Europei, despre haos, despre faptul că există un fel de naționalism ascuns care mocnește, mocnește, mocnește. Și despre faptul că există un fel de idee că într-o situație de, de confuzie trebuie să vin un dictator, că democrația nu, nu folosește, nu ajută. Deci ideea aceasta la Petersburg, în care Putin arată acum din ce în ce mai mult că el devine un fel de țară al Rusiei Suna, nu comic, suna aproape înfricoșător. Și să vă spun un mic detaliu, la Petru, la Teatrul Malei, unde este teatrul cel mai, cel mai faimos din Rusia, unde are Teatrul Lev Dodin, care are actorii cei mai, cei mai consacrați din, din, din Rusia, din Teatrul Rusesc, ei au un public care vin la teatru, este publicul lor, publicul în sub, Vin tot timpul oameni de toate vârstele, iubesc Teatrul Rus, iubesc Teatrul Malei și vin la teatru și ei aduc flori la spectacol. Rușii iubesc să aducă flori la... să dea flori la actor la final. Nu numai la premieră cum e la noi. La fiecare spectacol. Zeci de buchete de flori care le aduc și le dau actorilor, că iubesc actorii. Însă, ei trebuie să lase flori la garderobă la intrare. La final, după, după, după spectacol, în timp ce ne să se aplaudă, cei care au dus flori fug la garderobă. La spectacolul nostru, de la Petersburg, unde pe scenă toată ideea asta a naționalismului crescând a Europei care se destramă, a faptului că, că spun bulgarii, rușii, bulgarii, noi suntem cei mai tari, noi suntem victimele Occidentului, dar noi o să ne învingem, noi nu ne lăsăm învinși. Patriotismul ăsta de, de ăsta, sovietic, da? Și ideea dictaturii, pe unii ia a jenat. Și la al doilea spectacol a fost un cuplu de oameni respectabil, foarte, foarte de treabă, care sunt vechi, vechi, vechi susținători ai Teatrului Malei, la care, la pauză, au ieșit din, de, din, din sală, revoltați. Și-au dus la, la, la plasatoare, le-au spus, vă rugăm să ne, dați, să, ne, să ne dați buchetul de flori înapoi, nu vrem să-l dăm actorilor noștri iubiți. Și dacă au fost nebate, de ce nu vreți să dați? Pentru că această piesă și acest spectacol Jignește spiritul patriotic al, al, al Rusiei Și jignește pe conducătorul nostru Și noi nu vrem să asistăm la actul 2 Acestei piese care este dezgustătoare Și-au plecat Mi-am spus, mi-am făcut datoria, oameni buni Vă mulțumesc, deci am atins ceva Extraordinar această reacție a publicului. Cât, cât ați stat la San Petersburg? O, o lună, jumătate până am repetat, da. Deci când am reluat aici piesa asta, la, la Teatru Odeon, te vedea, vedea, vă rog să mergeți la Teatru Odeon, să-l vedeți, pentru că vreau să fac o publicitate a acestor minunați actori și al colectivului. E pentru prima că... când puneți la, la Teatru, Teatru, Teatru Odeon, pe prima oară, da. N-am fost invitat până acum. Când sunt invitat mă duc, dar nu am prea fost invitat. Nici acolo, nici la Opera Română, pentru că la Opera Română am făcut DIP ODIP în 1995 și a fost un scandal imens atunci acel dip. cred că nu erați în București atunci. Nu eram București, nu, era. nu eram Da, București. da, la festivalul UNESCO am fost un dip care a, a zdruncinat, a, a cutremurat, Doamne ferește, a, a, elita intelectuală și politică română, pentru că era un dip foarte politic. Era, nu era dipul lui David Ohanesian, cel cu, cu Soci, cu cu coloane în care Marlea Ohanesian apărea și-și arăta pulpele și cânta superb. Era un Edip cu totul altfel, modern, pentru că era în fel ceea ce am numit eu Edip din noi. Era istoria recentă a poporului român începea înainte de, de, de în anii 20 când erau regii la putere, Regina și cu Ferdinand în care dau naștere pentru că era situație idilică, dau naștere tânărului Oedip tânărul Oedip care crește și ajunge să fie un tânăr de un adolescent și dintr-o dată începe războiul se întâmplă lucruri îngrozitoare războiul, al doilea război mondial iar merge la Sphinx și Sfinxul pe care încearcă să îl întrebe întrebările esențiale ale vieții lui, ironic, Sfinxul este Stalin. După care vine înapoi și actul al treilea, se întâmplă ciuma, faimoasa ciumă din piața lui Sofocle și din opera lui Enescu, este în piața universității. Sunt aurolacii, sunt corturile, deci aceasta este ce este, este, se întâmplă acolo. Iar după aceea, în actul 4, la sfârșit, Edip Orb pleacă în exil și în exil pleacă într-o lume, într-un fel de, în, în, în piesa și în opera lui, lui, lui Ionescu pleacă într-un fel de, de, de, de lume, secretă, o lume secretă, o lume ascunsă, o lume privată a lui, care pentru mine însemna lumea artei este artistul care evadează iar în artă, că prin artă ți poți salva sufletul, doar prin artă. Realitatea nu ți-l poate salva. Și el pleacă și am găsit poarta sărutului și masa tăcerii la care toate personajele, și deci cei buni și cei răi, se întâlneau și rămau în acolo, ca un fel de moment de reculegere la masa tăcerii. Era masă, Termina cu brâncuși. Ei bine, acest spectacol care mie mi se pare foarte normal și da. natural povestindu-l și văd că murmuriți cu atenție, cu mare atenție și a foarte fost normal. distrus distrus de presa de, de, de marii noștri muzicologi uh, specialiști de operă și a fost, uh, într-adevăr, a fost scindat și pentru politicieni. De ce? Pentru că la premiera, la operă, erau foarte aproape de alegeri. 95, da? Erau alegeri în 96, 96. Da, da. Deci erau în tână, erau erau, erau uh, politicieni, erau, uh, uh, era Iliescu în sală, era Iliescu în sală și erau și, și ceilalți politicieni advești, Toate toată lumea era în sală, acolo și priveau spectacolul. Ei bine, Iliescu care era în sală și privea spectacolul, da? Din lojă. Actul 3 vine actul ciumei. Deci, imaginea oglinzii lui Shakespeare în care spui, vezi pe scenă viața. Deci, Iliescu se uita la ceea ce a creat piața universității, da? Era acolo. S-a uitat și l-am văzut, că îl priveam, îl priveam din loja, l-am și îl priveam. S-a făcut în negru, la față, realmente. La pauza dintre actul 3 și 4, i-a spus uh, secretarului său, ce vă rog, eu vreau să plec acasă pentru că mă simt uh, obosit și spuneți să îmi permiteți uh, cântăreților felicitările mele și să mă scuți că nu am stat. Secretarul îi spune, uh, uh, dacă plecați acum, se va interpreta. Pentru că toată, toată, toți polițienii erau în sală. Deci se va interpreta că plecați acum și, și se va vedea exact ca regele din Hamlet. Regele care vede piesa în piesă în Hamlet și se sperie și fuge și se sperie și, și, și fuge. Deci îți dai seama că e clar că te-ai văzut și atunci pleci. Deci trebuie să stați până la final. Și atunci a avut bună inteligență să rămână până la sfârșit. Dar... Poli, pol, politic vorbind, acest spectacol a scindat lumea în două. Și de atunci, eu nu am mai fost invitat niciodată la Opera Română, până Beatriz Rance a venit acum interimară. Și cât s-o fie interimară, m-a chemat Iute să fac această văduvă văd, vă veți e un, un om de premieră, cultură da. veritabilă, da, Beatriz da, și un om care înțelegi cu Ara, mai da. colaborat la ea da, da, sigur că da, da. nu e, e singurul manager de operă care m-a invitat să lucrez în România. Eu având, nu ca să mă laud, dar având o carieră în spate de operă, am lucrat în operă de 20 de ani, am lucrat pe toate cele mai mari scene din lume, dar niciodată nu m-a invitat nimeni să lucrez la operă în România. Prima a fost ea. Și la și ați lucrat? Sau? La Iași am lucrat, am lucrat da, multe la multe spectacole. Dar nu la națională. <laughs> nu, nu, nu, nu. Vorbind cu atât de multă pasiune, ca de obicei, și vă regăsesc și mă bucur tare, tare mult să văd asta și cred că telespectatorii noștri la fel, ați vorbit despre Brâncușa sau cu referire la Brâncuș. În România este o controversă întreagă, este o, o acțiune de achiziția operei lui Brâncuș, cumințenia pământului și întreagă, tipic pentru societatea românească, întreagă discuție în urma acestei acții. Cum vedeți dumneavoastră această achiziție a operei lui Constantin Brâncuș? Dar de aici aș vrea să mergem puțin și la ce înseamnă bugetul alocat culturii în România actuală, un buget care scade de la an la an. Apropo de cumințenia pământului, personal am o reacție amestecată. Pentru că, într-un fel, evident că e bine. Da, e bine să avem. E, e, e, e, o, e o inițiativă justă. Dar, în același timp, faptul că sunt atât de puțin bani în cultură și, pentru cum ți-am pământul, se duc și mai mulți bani. Și că. Altă parte, arta vie, care nu spun că Brâncuși nu arta vie, sigur, e o artă vie care este, care este mult mai extraordinară decât noi toți împreună. Noi suntem niște, niște pitici pe lângă gigantul care e brâncuș, deci nu, nu vreau să, să mă ating de acest, acest uh, monstru sacru. Dar pentru cei care sunt vii, cei mici care sunt vii care avem și noi nevoie să lucrăm, să, să învățăm ceva, să, să, să experimentăm, să creăm ceva, sunt bani din ce în ce mai puțin. Și nu mă refer la mine, și nu mă refer la spectacolul văd Veselă, care a fost uh, bugetul operei a fost destul de generos ca să poată să producă acest spectacol. S-au făcut eforturi mari. Dar mă gândesc la, la, la tineri. Mă gândesc la teatrele, de, teatrele care, sunt, uh, care nu sunt teatrele de stat, care nu sunt teatrele instituțiile de stat. Și care ei vor să lucreze și să creeze și care au foarte puțin bani. aproape nu au deloc bani. Și pentru mine viitorul este în acești tineri viitorul ei este. nu este. Nu în teatrele care sunt puțin, puțin osificate, puțin, puțin, cred, fără viață, fără multă viață, dar acești tineri care ar trebui, nu numai în teatru, în toate artele, ar trebui, ar trebui mult încurajați. Dar problema pe care o văd este că din ce în ce mai mult și nu numai în România, peste tot, este iar o tendință lui Kali Yuga acestei mișcări indiene de, de a trage, de a merge cu sania în jos și de a nu opri un curent îngrozitor de negativ și de destructiv și cum să ne opunem lui. Problema este următoare, este că în artă, din ce în ce mai mult, simți ca să reușești, trebuie să ajungi într-un mol. Să faci artă pe gustul molului, pe gustul pop, populației de mol. Cu asta nu vreau să acuz pe nimeni, că orice om are dreptul să se amuze și dacă vrea să meargă la mol, să se amuze la mol. E foarte bine, dar asta nu este hrana despre care vorbeam la începutul emisiunii. Nu este hrana de o calitate alta. Nu, este, nu căutăm ceva altceva, o hrană mai bună, mai fină, mai, mai, mai, mai, mai, uh, mai subtilă de, de hrană spirituală. Ci este, este hrana populară Hrană la nivel de artă de, de mici prost făcuți, nici măcar bine făcuți. Asta este hrana de mulțime de mol. Și această, acest fenomen al faptului că arta din ce în ce mai mult pare să meargă înspre un simbol al vremii noastre, care este supermarketul, este un mare semn de întrebare. Și vă spun, vă țin în teatrele, în teatrele foarte mari, care foarte bine, care sunt ca un mol, teatre ca un mol, în care elementul viu al omului, al actorului, al actorului în relație cu publicul, în care nu ai nevoie nici de decor mari, nici de, ci de o relație umană adevărată, simplă, se pierde în, în lucruri care sunt nenecesare. Ce ar trebui făcut? Cum ar trebui făcut? Cum se întâmplă în alte țări? Cum se întâmplă în Franța? Cum se întâmplă în Statele Unite? Cum ar putea atras, a fi atrași, de exemplu, oamenii de afaceri, oamenii de afaceri care au construit afaceri da. puternice în România, milioane, zeci de milioane, sute de milioane, pentru a se îndrepta spre artă, pentru a sprijini arta? Da, adevărat, pentru că în America, de exemplu, nu există, nu există un minister al culturii, nu există nimic adică statul, guvernul, politicienii nu ajută niciun fel pe artiști sunt, de exemplu, Metropolitan Opera care este o instituție imensă sau Metropolitan Museum trăiesc exclusiv prin donații Donații. adică sunt miliardari care dau bani, sunt în fine, sunt tot felul de firme nu mă pricep deloc la cine dă habar n-am cine dă, pentru că sunt un naiv din punct de vedere al de unde vin banii dar, într-adevăr acolo cenzura există într-un alt fel, mult mai subtil pentru că există cenzură la Metropolitan Opera de exemplu, când am lucrat la Metropolitan Opera două spectacole la primul spectacol mi-a mers de minune pentru că eram uh, noul venit uh, The New Kid on the Block, eram noul venit Eram uh, copilul minune care va face un lucru extraordinar la, la Metropolitan Opera A ieșit foarte bine, dar a fost un spectacol cu năbădăi fost un Eu nu sunt un tradiționalist, n-am făcut ceva tradițional Am făcut ceva care era puțin acotet de la plac, cum se spune în francez de Deci, am mers, al doilea spectacol care am fost, deja de la început am fost chemat de către directorul Operei Metropolitan și a spus: uh, uh, Domnule, maestre, în, în, în, în operă ești numit maestru. maestru. Chiar dacă ești nimeni, tot maestru ești numit. Detest cuvântul ăsta, pentru că numai nu mai maestru mă consider, nu mă consider, când încerc și eu să găsesc ceva, să caut ceva, că n-am găsit încă, deci departe a fi maestru. Deci zice, mi s-a spus, zice, maestre, de data asta nu o să mai faceți un spectacol cu năzbâtii Zic, în ce fel cum îți Adică trebuie să mai cu minte, adică mai așa mai cu minte, zic, cum mai cu minte? Mai cum vor cei care... cei care dau? Zic, de ce? Pentru că la ultimul noastră spectacol am avut reclamații. Zic, ce reclamații? Păi unii care au spus că ați mers cam prea departe cu anumite imagini, cu anumite... Adică să fiți puțin mai ponderat. Zic, doamne, zic, de ce m-a schimbat pe mine? Că nu e genul, nu, nu, nu gust nu gust lucrurile ponderate. Eu sunt mai excesiv, sunt mai excentric și îmi place să provoc. Teatru trebuie să provoace, trebuie să, să surprindă. Pentru că dacă nu surprinzi, ești un mediocru. Realmente, în artă nu există să fiu un minte. Ori surprinzi, ori șochezi, ori schimbă-ți meseria. Credeți-mă, știu ce spun. Bine, dar totuși, Atenție, să nu fie nici prea prea, nici prea. Nici prea... Am zis, mă, să renunț la contractul, era deja un contract destul de bun. Opera mă interesa, era vorba de Faust, de Gunou. Am început să lucrez, am lucrat, am lucrat, nu avei nimeni să mă cenzureze, absolut nimeni. Până am ajuns, erau cântăreți foarte importanți, foarte importanți. Era Roberto Alania, erau, erau cântăreți foarte importanți. Marele dirijor James Levine, la, la Pupitru. Zic, domne, am început să fac ceea ce cred eu că trebuie să fac. Nu, niciodată nu mă cenzurez pe mine. Fac și dacă le place bine, dacă nu, să vină să-mi spună și discutăm. Ei bine, ajungem la ultima repetiție. Ultima repetiție vine managerul și îmi spune, domnule Șerban, nu te-ai ținut de, de, de, de, de promisiune. Zice ce promisiune? Ce ai făcut lucruri care nu sunt uh, pe placul uh, zic, domnule, eu nu știu ce pe placul nimănui, trebuie să fie pe placul meu și dacă mie îmi place ceea ce fac sper că place și altuia dacă mie nu îmi place ceea ce fac, atunci eu schimb pentru că eu sunt primul spectator deci trebuie să-mi placă mie deci dumneavoastră luați acum decizia că o vreți și eu mă retrag plec de, plec de, de pe îmi de pe, mă, mă retrag numai pe afiș ei bine, am pierdut au făcut schimbări radicale exact ca în cenzura sub Ceaușescu, în care venea un comitet la vizionare, e la vizionare, În anul New York? În anul de grație 2002. 2000, 2002 nu mai știu exact. Acum 12 ani, deja. Deci iată cum cenzura există chiar la nivelul acesta. Dar la ce au schimbat? Ce au schimbat? De au schimbat, au, au scos de, de exemplu, de exemplu era, era o scenă în care, în care Era Mephisto Și erau foarte mulți uh, asistenți lui Mephisto, care erau niște, niște diavol Mici cu aripi de, de uh, Cum spune asta uh, Pasărea de noapte, cum o cheamă care De lieci, da, de lieci au niște lieci care miroau lângă el Și erau tot într-o biserică, într-o catedrală Și în catedrală Mephisto vine Și de fapt își bate joc de cele sfinte Și lieci erau peste, peste, peste, peste Icoane, peste astea Și astea și zis Vaida dar donatorii noștri care sunt protestanți, care sunt oameni care merg la biserică, când văd așa ceva pe scenă, asemenea porcării pe scenă, e posibil, așa zic, domnule, zic, e Mephisto, e diavolul care intră în scenă, în biserică. Ei bine, au scos tot, au scos tot și alte, alte, alte momente în acestea. Deci am spus, bun, ok, faceți voi spectacol m a Deci, iată, niciun nici sistem nu e perfect să revin la întrebarea, după foarte lungă paranteză, întrebarea cu, cu, cu sponsori în România. Dacă sponsorii dau bani pentru artă, ar fi extraordinar. Evident că trebuie să, Cum vom ști că nu sunt bani murdari? Asta nu știu cum vom ști, pentru că să accepti bani murdari care au fost scoase din, din arme, din vânzări de arme sau din vânzări de contrabandă sau din vânzări de droguri, nu e cred cel mai indicat. Deci, asta e o întrebare, care nu știu răspunsul. Și a doua, dacă sunt bani care sunt, într-adevăr, dați spun cei care iubesc arta, de ce nu? Ar fi extraordinar, ar fi extraordinar. Pentru că nu am depinde total de, de acest sărman Minister al Culturii sau de un guvern care, care e interesat în artă sau nu e interesat în artă. Unii sunt interesați, alții nu sunt interesați deloc. Politicienii sunt și ei, ca toți oamenii, și și, sau nici, nici. Dar s-a vorbit la un moment dat despre dumneavoastră care ați putea să preluați opera națională. Înainte de a veni doamna Beatriz Aranci, erați unul dintre numele vehiculate în media, în media culturală. Ați fi preluat opera națională? Categoric nu. Și am spus de la început nu. Primul care, înainte să vină Corina Șuteu, era Vlad Alexandrez, care mi-a telefon, eram la, la New York și am spus categoric nu. De ce nu? Pentru că nu are niciun rost să mă duc eu la opera națională și să preiau uh, tot marasmul, tot... Uh, să spun, nu vreau să-i spun numele, că e un cuvânt foarte dur. De deci ce e acolo? Un fel de gunoi. Să mă ierte ce deci de acolo, că nu este vina nimănui, nu este vina niciunui, dar s-a adunat, s-a adunat, s-a adunat praful rău de tot peste acea instituție. Deci, ce aș face eu, ca să, ca să mă gândesc să preia opera, ar fi să desfințez opera. Să desfințăm opera națională să desfințăm opera națională ca să se poată reclădi din nou, de la zero. Curat. Acum, Asta este un lucru care, cred că asta ar trebui făcut. Acum, dacă eu sunt cel care să face asta, niciodată. De ce? Pentru că, iată, același o să am întâmplat la Național. Am fost la Teatrul Național, am primit un, un elefant muribund, care era instituția Teatrului Național. Birocrația îngrozitoare, încă din comunism, ceva absolut imposibil de un era ceva imens și, și erau sute și sute de oameni care lucrau acolo pe bani foarte puțini și care de fapt trebuia to o reorganizare totală a legii teatrelor, că nici până azi nu s-a făcut. Totală. Trebuie să vă întrerup, da. deși mi-e da. foarte greu, da. pentru că veniți din societatea capitalismului absolut, da. avem da. pauză publicitară și Aolea. ne întoarcem. Vă mulțumesc mult pentru mesaje, mă bucur că am reușit să vă, să vă fac o bucurie, o bucurie intelectuală și sufletească într-o Românie tot mai gri. Andrei Șerban este alături de dumneavoastră, alături de noi, în platou Jocuri de Putere, aici la Realitatea TV. Domnule Șerban, vorbeați înainte de pauza publicitară despre ce s-a întâmplat atunci, în 90, în cei trei ani și de ce nu ar fi potrivit să preluați Opera Națională acum? Da, de spuneam că la, la Teatrul Național, când am văzut această structură uh, extrem de osificată, care ar trebui să devină flexibilă, maleabilă, uh, să, se, să se schimbe odată cu vremea, cum e teatru care trebuie să la avești structura unei instituții, unei clădiri, trebuie să se schimbe, să devină fluid, ceva fluid, nu greoi. A fost imposibil. Mi-am dat seama că e imposibil. Și atunci mi-am spus, zic, acum e un moment de, de răscruce. Ori voi încerca să, să, să elimin pe cei de care nu am nevoie și să fac un alt fel de teatru. Și atunci problema umană a intervenit. Situația umană. Adică vin eu din America și vin aici, în Teatrul Național, și pentru că eu am o viziune a mea, trebuie să dau niște oameni afară, care au familii, care au copii, care au un salariu de mizerie. Cum pot să fac eu asta? Deci, în loc... Mi-a fost absolut imposibil. Deci, în loc să, să, să, să dau pe altcineva afară, m-am dat pe mine în afară și am plecat eu. Pentru că nu am putut domenește să o fac, deși artistic ar fi trebuit să o fac. Pentru că e imposibil să lucrezi într-un sistem atât de birocratic în care nimic nu funcționează. Deci când spun la opera română la fel Nu aș fi venit pentru că Nu aș fi putut să, să curăți Pe nimeni Pentru că nu, oamenii nu, nu e vina lor e vina, Nu e vina nimănui de fapt E vina unui sistem care a permis Ca lucrurile să ajungă atât de departe Dacă ne închipuim sunt, sunt probleme foarte grave acolo Dacă vă întrebați Se întâmplă cu opereta Opereta care este, care este o, o formă de artă extrem de interesantă. Ei bine, opereta pe care o fac, văd vă aveți. este între operă și teatru. Cântereții de operetă îi respect foarte mult pentru că un cântăres de operetă trebuie să știe să cânte ca un cântăres de operă, dar trebuie să știe să și danseze, și trebuie să știe să și vorbească pentru că sunt scene de teatru vorbit. Deci trebuie să fie și actor, și dansator și cântereț ca cel de operă. Deci, iată că opereta nu-și mai găsește locul acum. Am trecut de ună zi cu mașina prin fața acelui teatru de operetă nou clădit și în care creșteau buruienile în față. Și m-am întrebat, zic, domnule, ce se întâmplă? Nu se poate. E un teatru imens, o sală imensă, în care nu e folosită și care este închisă, încuiată. Nu se știe de ce. Nu se știe ce se întâmplă nimeni nu se pare că investi, nu există niciun fel de investigat de ce, cum s-a ajuns milioane și milioane și milioane date pentru acel loc care este închis. Cine devină, cine responsabil, ce s-a întâmplat acolo, nimeni nu știe. Deci iată sunt întrebări foarte grave pe care dacă, dacă nu e rostul meu să le, să le pun sau să le, să le cercetez, dar simt un fel de, de, de pasivitate în care ceva putește în aer, dar nimeni nu îndrăznește să pună punctul pe ei, să vedem ce s-a întâmplat, cum să, de unde, cum să cutremurăm, ceva ce realmente trebuie tremurat. Opera ar putea să funcționeze într-un mod extraordinar de, de, de, de nou și ar trebui, pentru că peste tot în lume, acum, opera este, are o viziune modernă, sunt regizori moderni care pun în scenă, sunt producții curajoase, moderne, care atrag publicul tânăr la operă, și asta ar trebui să se întâmple și în România. Îi doresc succes lui Beatriz Rancea, este o femeie curajoasă, care nu e frică, și care, dar care se luptă și ea cu de vânt, pentru că și ea trebuie ajutată. Trebuie ajutată de, la nivelele superioare. Dar spuneați că în România, spuneați într-un interviu dat colegilor de la Ager, în ianuarie, în acest an, un fenomen extraordinar de redus, de perimat și de prăfuit. Da. Credeți în continuare asta? Că în continuare, evident că uh, iar nu, nu, nu vreau să dau verdicte, pentru că nu, nu am fost să văd multe spectacole, dar, dar știu din, uh, din uh, anii în care eu mergeam la operă, când eram când eram mergeam la operă, e, erau, erau imposibile pentru că aceste spectacole nu corespund vieții. Deci ceea ce spun și în opera, atunci când cânt de exemplu, în boem, boem, Mimi, când Mimi cântă lui Rodolfo, e a se felul ei de a se exprima prin cântec, dar ea cântă, vorbește despre situații foarte umane, foarte adevărate. Deci nu ai nevoie când cânti să faci un gest mare, sau nu ai nevoie să exagerezi sentimentul, să să faci cum spun, relații artificiale, artificioase, ci poți să fii foarte adevărat, foarte sincer. Deci acest adevăr al unei, al unei umanități care trece prin muzică, este foarte important. Deci, deci opera se poate scutura, poate să devină accesibilă uh, unor oameni de care au nevoie. Muzica este arta supremă. De departe arta supremă. Este mai mare decât teatru, decât orice. În teatru noi încercăm să, să atingem muzica. Dar nu atingem. rareori nici cu Shakespeare uneori. Pe când muzica este ceea ce include și teatru, și dansul, și tot. Deci sigur că se poate, dar trebuie Ați spus în, Ați fost în scenă la, în Italia, operă, uh -huh. în trei orașe. Cum sunt acolo? Cum sunt uh, spectatorii italieni? Cum a fost uh, experiența italiană pentru dumneavoastră? Sunt fanatici. Fanatici, fanatici. Spectatorii italieni sunt... sunt uh, adică merg la operă și merg la operă exact uh, cum merg la, la, la lupte greco-romane sau uh, la sport. Adică sunt un fel de de, de forță, care vine de, de, de la... Și deci de trăiesc la, extraordinar. De, de extraordinar. Adică extraordinar. Și unde a spus în unde, pus în, în, în unde Am pus la, la, la, la opera La Fenice, la, la Veneția, la vechea opera La Fenice, înainte să, să, să, să ardă ca ars până, până a trebuit să fie refăcută. Că era o, opera, o bijuterie de opera extraordinară. Era ca un, ca un templu. Intrai înăuntru și chiar simțeai că Verdi a pășit acolo Donizetti, Puccini, Merge cu gondola până acolo, era, era un vis să fii, să fii la, să lucrezi la Fenice. era un mare, un mare cadou. Am lucrat la opera din Florența, la omage muzicale, am lucrat la Bolonia, am lucrat la Genova și am lucrat la mai multe opere. Dar asta este și, în, și, în, și la Viena se simte asta, pentru că la Viena orice, orice șofer de taxi, când mergi, îți vorbește pe operă cu aceeași pasiune care vor despre fotbal adică sunt unii care sunt atât de pasionați de operă încât chiar simți că trebuie să faci ceva care să-i care să surprindă care să-i să să să aducă să-i aducă mai sus, să-i ridice spre altceva pentru că sunt pasionați ei vor asta, vor muzică care să intre în un elan al vieții al vibrațiilor care să-i să, -i, să -i înalțe spre, spre o altă dimensiune, spre o altă realitate, este ceea ce arta trebuie să facă, o altă realitate nu realitatea aceasta ternă a vieții din metrou a vieții în când treci strada, asta o știm o știm foarte bine filmele românești o fac asta foarte bine o fac și, și arată o realitate extrem de de, de, de, de, de gri de, de, de, de, de dificil de digerat care, la care te face să râzi sau să te, să te înspăimânți dar în același timp și filmul românesc este foarte foarte la modă în lume dar problema mea personală cu filmul românesc este că nu atinge o altă realitate. Filmul românesc, atât de bun cât e, e totuși la un nivel de orizontală. E pe orizontală. Ceea ce pe mine mă interesează să ajungem în verticală. Să atingem, atingem o realitate în noi necunoscută pe care o dorim. Un ideal pe care ca orice om îl avem și să ne reamintim că acest ideal poate fi atins. Deci aceasta este o, o... Deci de la do, re, mi, fa, sol, la, si, do, să atingem nu do, re, mi, ci fa, sol, la, si, do. Do înseamnă calitate, înseamnă ideal. Filmul românesc nu atinge asta. E singura mea critică față de filmul românesc și știu că voi fi foarte nepopular spunând asta. Dar la Paris, la, în Franța, ați lucrat? Am lucrat 10, 10 spectacole de operă, am lucrat la opera Garnier, am lucrat la opera Bastille, am lucrat la opera Châtelet și am lucrat în teatru la comedia franceză de două ori. Cum sunt spectatorii francezi? Cum sunt parizienii? Nu sunt favoriții mei. Nu, deloc, din potrivă. Uh, Teatorii francezi sunt, uh, sunt foarte educați, realmente, sunt foarte educați, adevărat dar vin la teatru ca la un fel de devoar de, de culturel, de datorie culturală, pentru că au să mergem la teatru care este un, o instituție destul de elevată, în care trebuie să ne vedem unul pe altul, să vedem că și el e acolo, și e acolo, privim admirăm, respectos aplaudăm și ne-am făcut datoria de a merge la teatru sau la operă deci pentru mine e un fel de iară, iară Pare că judec și nu ești. Deci, acolo. Nu, nu Nu, nu e. Dar e ceva care este un fel de, un fel de, de artificialitate. Pentru că uh, francezii încă suferă de, de, de problema Descartes, de cart, de, de problema de, de tu, tu prea mult în cap, prea mult în analiză, prea prea multă inteligență aici sus. Dar, dar adevărata inteligență în artă nu este aici, și este aici. Este în suflet și este în intuiție, este mai jos, în trup, nu e aici. Da? Deci, am un problemă cu asta. Sunt puțin prea reci. Ca public. Publicul american sunt opusul. sunt niște copii. Niște copii. Adică publicul american când vezi pe toți magnații ăștia, bogătașii ăștia vin la teatru și se uită și graș cum sunt acolo, stau și încep să râdă ca niște copii. Adică le mișcă grăsimile și râd ca niște copii mici. Adică sunt niște, niște preadolescenți, adică toate aproape stupizi, dar e o, de o naivitate extraordinară. Publicul american este cel mai naiv, cel mai inocent, cel mai deschis, Da? publicul publicul, am lucrat pe toată lumea, publicul japonez sau în corean, am lucrat și în Japonia și în Corea sunt ca niște stane de piatră. Am lucrat Livada cu Vișin, în piesa lui Ceco, care este o comedie la, la Tokyo, că am făcut și la New York cu Meryl Strip și am făcut-o și la Tokyo cu actor japonez. E bine, la Tokyo la premieră, știu că la New York, la Lincoln Center se râdea pe cap, pentru că e o comedie. Publicul la, la Tokyo era, nu a mișcat nimeni, foarte atenți, nu a surâs nimeni, nicio reacție, tăcere în momental. La final, aplauze 20 de minute de aplauze. Deci aveam presa că nu se să le placă. Dar ei nu reacționează așa. Sunt mult mai interiorizați. japonezii sau corenii, mult mai interiorizați. Publicul slav, rușii, okay. sau publicul balcanic, românii, okay. sau greci, unde am lucrat acolo, este un public cu suflet. Deci aici simți într-adevăr emoție. Și pentru mine este publicul favorit. De ce? Pentru că de fapt simți imediat în scenă, când în scenă, când un actor vine și realmente pentru mine un actor trebuie să aibă suflet. Pentru că dacă nu ai suflet, adică dacă nu ai inimă în sensul în care dacă nu transmiți o emoție prin suflet, nu, dacă ești un actor rece, nu treci lampa. Trebuie să ai suflet. Trebuie să ai meșteșug și suflet. În, în engleză, Peter Brook spunea: art and heart. Artă art. și inimă. Deci, iată, publicul favorit maestru este totul. Da, Maestr meu, Peter Brock. Publicul favorit totuși este aici, la noi și, și la ruși. Atunci simți simți într-adevăr. Uh... Simți vibrația emoției, vibrația sentimentului, care, care e cea mai importantă. Care este rețeta unui spectacol reușit? Ați avut succes peste tot în lume? Mm, nu întotdeauna am succes peste tot, <laughs> nu e adevărat. Am, câteodată o dau în bară și eu. Am dat o în bară rău de totul Hamlet. Ați dat-o și din în bară. Groaznic. Hamlet, deci... Hamlet e piesa cea mai dificilă scrisă vreodată și piesa cea mai imposibilă a lui Shakespeare. Care foarte greu, aproape niciodată, nu reușește. De ce? Pentru că este a, această dilemă lui, a fi sau a nu fi, a, a nu fi nu este rezolvată de nimeni. Nimeni nu poate să știe care, care ce e mai important a fi sau a nu fi. De ce? Pentru că a montat la public, Theater, la public Theater, la New York, un teatru de mare, mare prestigiu uh, downtown uh, Manhattan. Uh, și cu un, un actor foarte faimos de film, Liev Schreiber care juca jucarul principal. Pentru că mi-era atât de frică de piesa asta, am citit, cred că, 100 sau 200 de cărți despre Hamlet. Tot ce s-a scris despre Hamlet. Capul meu era o enciclopedie. Puteam să țin 25 de conferințe. Eram un specialist al fiecare replică. ce înseamnă fiecare replică din Hamlet? Știam pe din afară piesa și când m-am dus la repetiții cu actorii, eram prea Pregătit dacă se poate spune așa, de obicei se spune că nu ești pregătit, destul de pregătit când mergi la să faci un spectacol, că am prea pregătit. Știam prea mult și actorii nu știau ceea ce știam eu. Deci eu în loc să îmi folosesc ceea ce în mine am cel mai bun, dacă am ceva bun în mine, care este intuiția. Intuiția din intuiție, când am o intuiție justă, de acolo lucrez. Lucrez prin intuiție. Și inteligența intuiției este arma mea cea mai importantă ca artist. Și acolo, la Hamlet, din cauza că m-am pregătit intelectual prea mult, am băgat atât de multă carte în mine, încât mi-am omorât intuiția, mi-am omorât emoția. Intelectualul din mine a omorât intuitivul din mine. Și spectacolul nu mi-a reușit. Nu a fost ce am vrut și a fost un eșec și un eșec meritat, pentru că într-adevăr dacă ar fi putut să uit ce am învățat, să uit toate cărțile astea și să mă pun în fața actorilor și să o iau de la zero cu ei împreună să descoperim ceva împreună ar fi fost cu totul altceva, dar asta nu mi-a ieșit deci iată am avut și în succese continuați, m întrebat ceva <laughs> da. <laughs> dar la New York apropo de da. New York, da. ați locuit sau ați locuit, ați lucrat, că nu ați locuit la Paris dar și în orașe din Italia din nordul Italiei da. și București Spuneți-mi, între toate acestea, ați prefera Parisul sau ați prefera New Yorkul? Ați prefera Florența sau Parisul? Dacă, dacă aș fi să, să fiu în vacanță, aș prefera Florența. Și Parisul. Parisul îmi plăcea foarte mult când eram tânăr, nu mai place așa de mult, pentru că e un oraș care, este, care nu se mai regăsește. Pentru că Parisul, care era al parizienilor înainte Și care cum vorbeai, o vorbă de engleză Se uitau la tine cu o snobeală îngrozitoare când nu vorbi franceza, te detestau Acum când ești în metrou este în metrou, dacă ești la New York Sau dacă ești la Paris, tot Este un amalgam de, de nații, de imigranți De toate felurile De români care cântă din acordeon Ca să câștigi un bani Deci nu mai știi ce e Parisul Evident că arhitectura Parisului este extraordinară, este superbă, dar iar aparține trecutului. Aparține trecutului. Pe când la New York te simți tot timpul în prezent. Și pentru mine arta este arta prezentului. Arta se face acum, în momentul prezent. Ce-a fost ieri nu mai contează. Ceea ce este acum totul e în schimbare. New York este un oraș în schimbare. Tot timpul se schimbă. E o energie a acestui oraș care este unică. Când lucrezi și când ești în New York, te ajută orașul. Îți dă ceva, îți dă un impuls, care este un impuls foarte pozitiv, foarte bun, care încă vine din acest romantism al pioneratului americanului care a ajuns, sau celor care au ajuns în America, imigranților, care au vrut să, să, să, să făurească o nouă lume. Lumea nouă. Noul om. Omul nou. Și în care să simți că în orașul New York încă este această speranță în ciuda, în ciuda mafiei, în ciuda uh, uh, hoției, în ciuda uh, corporațiilor care sunt toate îngrozitori de, de, de corupte, în ciuda corupției imense care se aici în America, totuși pe stradă, în viață, simți că este un oraș care vibrează, vibrează ceva bun, pozitiv. Deci iată, dacă mă întrebați New York sau Paris, absolut spun da, New York, nu Paris. Londra? A lucrat la Londra? Nu, Londra, lucrat la Londra, la Londra așa de scump, și New york e sunt, dar Londra e așa de scump acum, încât nici nu știu dacă aș putea să... Nu, și da, Londra e superbă, dar nu. Prefer, prefer... New York, Orașul meu favorit să lucrez e New Yorkul. Dar vreau să spun că și la București mă simt foarte bine Pentru că sunt primit foarte bine În teatre care mă invită Puține câte sunt, dar mă invită Am fost foarte puțin invitat în România să lucrez Am fost invitat la Teatrul Maghiar din Cluj unde am făcut trei spectacole cu minunații actori maghiari Am fost invitat deseori La prietenul meu, Ducu, Dare, la Teatrul Bulandra, Am făcut spectacole minunate și cu el Și la Teatrul Odeonde, o Și la opera Deci nu am fost foarte mult Nu am fost invitat niciodată Dar e ok, sunt ok M mă simt foarte bine. Deci când vin și lucrez lucrez cu mult drag pentru că iubesc actorii, iubesc publicul, e, iubesc să fiu în teatru cu ei și asta este lucrul cel mai minunat. Și se vede că spectacolele pe care le fac sunt, uh, sunt uh, agreate de public care simt nevoia de a, de a fi împreună cu noi. Suntem împreună. Cum arată o zi la București lui Andrei Șerban și una la, la New York? <coughs> la la New York iau metroul mult pentru că distanțele sunt foarte mari. La București merg pe jos. Eu locuiesc lângă piața Gemeni și merg pe jos până la Operă, deci până în Cotroceni, din piața Gemeni până în Cotroceni și ajung cam în 35-40 de minute pe jos. Mi-mi place să merg pe jos mult. Când ajung acolo, în tinerețe mi-am aminte când eram să merg până în, până în, până în cotroceni, dar nu se putea. Trebuia să iau troleibuzul sau tramvaiul, nici mă gândeam să merg pe jos. Acum, învățând la New York distanțele imense, merg pe jos mi se pare distanțe foarte mici. Mi se pare București, un oraș foarte mic venind din New York. Deci e adevărat că îmi place, îmi place trec prin migiu, îmi place foarte mult să merg pe jos. Spuneți-mi, cum a evoluat sau a evoluat România din 90 până astăzi? Veniți Lucrați foarte mult, dar trăiți aici. Vedeți, vedeți Bucureștiu, vedeți cum mai evoluat Iașu, vedeți Clujul, România în general. Și ce îi lipsește României? Unde s-a oprit? Ce s-a întâmplat? Iar o întrebare la care. Știți dacă m-ați întrebat cum ce aș avea de spus despre băncile din Finlanda. Au ce sunt spune? Realmente sunt oameni mult, mult, mult mai capabili să răspundă la întrebarea asta decât mine, dar dacă mă forța să spun ceva extrem de banal, care eu alții o descriu mult mai bine, ceea ce, ceea ce, ceea ce mă sperie este, pe de o parte, pasivitatea, indiferența, uh, lipsa de curiozitate a multora, de toate vârstele, tinerii, foarte tinerii, unii care sunt extraordinari și talentați și care câștigă toate olimpiadele și merg în America și sunt niște genii în computere, nu știu ce, alții care sunt uh, foarte satisfăcuți de ei înșiși și care nu le pasă de nimeni și de nimic, care nu au niciun respect pentru tradiție și asta o văd și în teatru. Eu când eram tânăr, mergeam la teatru și vedeam Teatru Național, care era la Sala Odeon, și vedeam pe mari artiști, Giugaru, Birlic, vedeam pe Sica Alexandrescu, mare regizor al timpului acela. Mă duceam, eram tânăr, studenți la teatru și evident că vreau să fac un alt fel de teatru. Nu vreau să fac teatrul acela, vreau să fac teatru altfel. Ceea ce orice tânăr trebuie să vrea, să facă altfel decât, decât, decât da? cum spun, fiul trebuie să meargă împotriva tatălui. Nu ca să-l omoare, ci ca să facă altfel decât a făcut tatăl. În sensul ăsta e un lucru bun. Un fel de răzvrătire, da? De o răzvătire cu respect. Adică trebuie să vezi ce a făcut cel dinainte pentru că îi respectam pe acești actori. Îi respectam pe acel regizor Eu vedeam alte lucruri dar nu o făceam bătând în joc. Și nu o făceam, cum spune, negându -i. Pe când e o, o modă în tineretul de azi și în lumea teatrului de a, fi, de a nega tot. De a nega tot. De a lua mitraliera dacă s-ar putea de pentru toți cei care sunt peste o, o altă vârstă. Și asta e foarte periculos. Pericolul că lumea începe cu noi. Că eu sunt bărit cu pământul, Că lumea s-a născut odată cu mine. Nu e adevărat, oameni buni. Lumea nu s-a născut odată nici cu mine, nici cu tine, nici cu altul. S-a născut de mult, mult, mult timp și noi suntem aici datorită strămoșilor noștri. Suntem aici datorită celor care au murit pentru noi, care s-au luptat pentru noi ca să noi să fim aici. Deci, cu tot respectul pentru voi, tinerii, trebuie și voi să vă gândiți că veți fi și voi o dată de vârsta mea și veți sta și voi în acest scaun, tot cu Bogdan, care nu va muri niciodată, va fi etern acolo, și să vedem ce voi spune voi lui. V-a plăcut asta da, Mulțumesc, da, da, da. da. Spuneți-mi dacă ați avut idol Dacă ați avut o întâlnire providențială Sau ați avut o providențială În viața dumneavoastră Care a fost una cu totul și cu totul specială Da, am avut idol Și uh, am avut idol dintotdeauna, din Dintotdeauna Din tinerețe, din școală Când idolul nostru era profesor nostru de la, la Regie Radu Penciulescu. Înaintezem la actorii de la actorie, la Maestru Find la minunata Sandamanu, care mi-a fost mie profesoară și care este încă un om extraordinar și la care încă mă duc pentru a primi sfaturile ei aveam, când am ajuns în America am avut, am avut evident idol toată mișcarea de avantgardă din, din America din, din, din New York, din, din downtown Manhattan l-am cunoscut pe Andy Warhol, l-am văzut filmând la Chelsea Hotel, locuiam în Chelsea Hotel când el filma Chelsea Girls acolo, am cunoscut toată mișcarea de avantgardă americană datorită faptului că lucram în teatru la mama și, și sigur că prin ei am ajuns să-l cunosc pe Peter Brux și pe Grotowski. Acești doi oameni, dar în special Peter Brook, mi-a schimbat viața, pentru că atunci când m-a chemat să fac parte din centrul de cercetări teatrale la Paris, în care era un grup internațional venit din toate țările, actori din toate țările, regizori tineri din toate țările, ca să lucrăm împreună spre un fel de teatru, care este un fel de teatru universal, care trece peste granțe, trece peste naționalitate, care se poate referi oriunde în lume. De exemplu, un teatru care nu depinde de limbă. De exemplu, lucr lucrăm în limba română. Dacă mergem un spectacol excelent în limba română, în Africa, ce vor înțelege ei? Mai nimic. Deci, ideea că ce, ce limbaj poate avea teatru care este universal, care trece peste o nație, care vorbește limbajul planetar al omenirii al faptului că suntem oameni și trebuie să ne căutăm să avem aceeași idealul oriunde am fi. Ei bine, de la Peter Brook am învățat că totul e în schimbare, că totul depinde de dorința cu care vreau eu să o comunic prin teatru, totul depinde de actorii cu care lucrez, în ce fel îi stimulez eu pe actori, și nu, nu, îi, nu, nu le dau ordine, ci îi stimulez ca să creeze și ei, că și ei sunt creatori, la fel ca și mine, și în ce fel spectatorii care ne privesc sunt și ei creatori, pentru că și ei trebuie să ne dea nouă o anumită energie misterioasă cu, de care depindem cu toții și care, ca într-un fel de baie, ne îmbăiem cu toții în ceva care este deasupra noastră, mai mare ca noi. Ei bine, această idee de artă, de teatru, care ne face să trăim la o altă intensitate, la o altă vibrație, eu datorez lui Peter Brook. Între teatrul clasic și teatrul modern, interpretarea modernă, ce credeți că preferă publicul din România? Publicul întotdeauna ai spun ceva care iară va, va putea fi interpretat greșit. Publicul întotdeauna preferă ceea ce e lui mai ușor. Cei care vor să vin să distreze la comedie vor să râdă pe capete de toate cioacele proaste, toate amuze, că au venit târziu, i au venit după, după servici, sunt obosit, nu vreau chestii sofisticate, hai să râdem, mai băieți, faceți-ne să râdem. Cu cât mai mari sunt cioacele, cu atât mai bine, da? Deci pentru mine este nivelul cel mai trivial, cel mai trivial, dar asta e. Publicul uh, care vine ca să guste să se plângă, să, să lacrimi la, la o melodramă. o melodramă în care actorii de pe scenă sunt foarte sentimentali și un fel de, de, de fuziune de-asta sentimental, ne face să plângem, să ne înduioșăm. Foarte bine. Cu ce pleci acasă? Pleci ca ai lăcrimat la teatru sau ai râs la teatru, dar cu ce altceva pleci acasă? Pentru mine, un actor trebuie să fie înaintea publicului, deasupra. Și nu în sensul de superioritate, ci în sensul că dacă un politician ne va spune întotdeauna minciuni, un actor trebuie să ne spune întotdeauna adevărul. Asta e diferența. Un actor pe scenă trebuie să spună adevărul. Cum spune Hamlet. Trebuie să spui adevărul. Și ca să spui adevărul, trebuie să ajuți pe spectator să se vadă pe el însuși și tu, ca actor, să te vezi pe tine însuși. Deci, mă refer la conștiință. La un nivel de conștiință altul mai ridicat decât aceea foarte joasă, trivială, da? Deci, publicul trebuie educat. Noi trebuie să facem ca publicul să vrea o hrană de o altă calitate. Să ridicăm publicul la, la noțiunea de ce înseamnă să fii om și să ai spatele drept și să privești cu forță tot ceea ce se întâmplă în viață durerea trebuie să leibă aibă și spectatorul când iese din teatru. Să aibă spatele drept și o altă forță. Teatrul îți da această forță. Da sau nu? Total da. Vă așteptăm atunci și vă aștept cu toată deschiderea alături de telespectatorii mulțumesc, noștri de ascultători la Jocuri de Putere, până atunci la Opera Națională. Și la Odeonea, apoi. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost un regal.